Madda, 16-cı fəsil Fariseylər və Sadükeylər İsa'ya yaxınlaşıb onu sunamaq üçün xaiş elədilər ki, onlara göydən gələn bir əlamət göstərsin. Amma İsa onlara cavab verdi. Axşam olanda siz deyirsiniz, Hava yaxşı olacaq, çünki göy qırmızıdır. Səhər çağı, bu gün fırtına qopacaq. Çünki göy qırmızıdır, tutkundur deyirsiniz. Göyün görünüşünü seçə bilirsiniz, ancaq zamanın əlamətlərini seçə bilmirsiniz. Pis və vəfasız nəsil bir əlamət axtarır. Amma ona Yunusun əlamətindən başqa heç bir əlamət verilməyəcək. İsa onları tərk edib getdi. Şagirdlər otaya keçəndə, çörək götürməyi yaddan çıxarmışdılar. İsa onlara dedi, Ehtiyatlı olun, fariseylərin və sadükeylərin mayasından özünüzü gözləyin. Şagirdlər isə öz aralarında danışıb deyirdilər, Bunu çörək götürmədiyimiz üçün deyir. İsa bunu bilərək dedi, Ey imanı az olanlar! Nə üçün çörəyinizin yoxluğundan danışırsınız? Hələ dərk etmirsinizmə? Beş min nəfər üçün 5 çörəyi və neçə zəmbil yığdığınızı xatırlamırsınızmə? Dört min nəfər üçün yedi çörəyi və neçə səbət yığdığınızı da xatırlamırsınızmə? Necə anlaya bilmirsiniz ki, mən sizinlə danışanda çörəyi nəzərdə tutmamışdım? Farisəylərin və sadukeylərin mayasından özünüzü gözləyin. O zaman onlar anladılar ki, İsa çörək mayasından yox, farisəylərin və sadukeylərin təlimindən qorunmağı nəzərdə tutmuşdu. İsa Filip Qeyisəriyyəsi bölgəsində gəldiyi zaman, öz şagirdlərindən soruşdu. Adamların dediyinə görə, bəşər oğlu kimdir? Onlar da dedilər. Bəziləri vəftişi Yəhya, başqaları İlyas. Digərləri isə deyirlər ki, Yeremya, yaxud peyğəmbərlərdən biridir. İsa onlara dedi. Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə mən kiməm? Şimon Peter cavab verdi. Sən var olan Allahın oğlu Məsihsən. İsa ola cavab verib dedi. Nə bəxtiyarsan, ey Yunus oğlu Şimon? Çünki bunu sənə bildirən ət və qan deyil, göylərdə olan atandır. Mən sənə deyirəm ki, sən Petersən və mən cəmiyyətimi bu qayanın üzərində quracaqam. Ölülər diyarının qapıları ona qalib gələ bilməyəcək. Səmavi padişahlığın açarlarını sənə verəcəyəm. Yer üzündə bağlayacağın hər şey göylərdə bağlanmış olacaq və yer üzündə açacağın hər şey göylərdə açılmış olacaq. Bu sözlərdən sonra İsa şagirdlərə qadağan ilədi ki, onun məsih olduğunu heç kəsə danışmasınlar. Bundan sonra İsa şagirdlərinə danışmağa başladı ki, özü Yerusəlimə getməli, axsaqqallar, başçı kahinlər və ilahiyyətçılar tərəfindən çox əzab çəkməli, öldürülməli və üçüncü gün dirilməlidir. Peter onu bir kənara çəkib eytiraz eləməyə başladı. Ya Rəb, özünə yazığın gəlsin, bu əsla sənin başına gəlməyəcək. Amma İsa dönüb Petərə e dedi, Çəkil qarşımdan şeytan, sən mənə mani olursan, sən Allahın işləri haqqında deyil, insan əməlləri barəsində fikirləşirsən. Sonra İsa şagirdlərinə dedi, Əgər bir kəs mənim ardımca gəlmək istəyirsə, özündən imtina etsin və çarmıxını götürüb ardımca gəlsin. Kim canını xilas etmək istəyirsə, onu itirəcək, amma kim mənə görə canını itirirsə, onu qoruyacaq. İnsan bütün dünyanı qazanıb canını itirərsə, ona nə xeyr var? Yaxud insan öz canının əvəzinə nə verə bilər? Çünki bəşər oğlu atasının izzəti içində öz mələkləri ilə gələcək, Və o zaman hər kəsə öz əməlinə görə əvəzini verəcək. Sizə doğrusunu deyirəm, burada duranlardan bəzisi bəşər oğlunun patişahlığı ilə gəldiyini görmədən ölməyəcək.